«Що ти маєш на увазі, ні, Піп? Ми повинні зателефонувати в поліцію, там же лежить мертвий чоловік. Це не був самозахисте», – тихо сказала вона. Я вже втекла. Я була вільна, я могла піти, але побачила, як він повертається, і повернулася сама. Я вбила його, Раві, підкралася ззаду і ударила молотком. Я свідомо вбила його. Це не самозахисте, це був вибір. Раві хитав головою, – Досі не бачив усієї картини. «Ні-ні-ні, він збирався вбити тебе, тому ти його вбила. Це самозахист, Піп». «Все гаразд, я вбила його, бо він збирався вбити тебе», – підвищив голос Раві. «Звідки ти знаєш?» – сказала Піп. Вона мусила змусити його зрозуміти, що самозахист тут не підходить, як вона вже зрозуміла, ходячи туди-сюди. «Звідки я знаю?» – перепитав Раві, не вірячи. «Бо він тебе викрав». «Бо він вбивця ДТ». «Вбивця ДТ вже шість років у в'язниці», сказала Піпне своїм голосом. Він зізнався, відтоді не було жодних убивств. «Що?» Але ж він визнав провину в суді, були докази, судово-медичні і непрямі. «Вбивця ДТ вже у в'язниці, то чому я вбила цього чоловіка?» Раві примружився, розгублений. «Бо він був справжнім вбивцею ДТ. Вбивця ДТ вже у в'язниці». Повторила Піп, дивлячись йому в очі, чекаючи, поки він зрозуміє. «Джейсон Белл – поважна людина, директор середньої компанії, ніхто не скаже про нього поганого слова. Знайомий навіть приятель Ді Айрічарда Гокінса. Джейсон уже пережив трагедію, трагедію яку, можна сказати, я ще погіршила. То чому я зациклилася на Джейсоні Беллі? Чому я вторглася на його приватну територію в суботу ввечері?» Чому я підкралася ззаду і вдарила його молотком? «Не один раз. Я не знаю, скільки разів. Піди, подивися, Раві, подивися. Я не просто вбила його. Надмірна жорстокість. Так це називається, чи не так? І це несумісно з самозахистом. То чому я вбила цю хорошу, поважну людину, бо він був вбивцею ДТ? Тепер не так упевнено, сказав Раві. «Вбивця ДТ вже у в'язниці. Він зізнався, сказала вона, і побачила, як у погляді Раві з'явилося розуміння. Це те, що скаже поліція. Не має значення, яка правда, сказала Піп. Має значення тільки те, у що вони зможуть повірити. У що їм зручно повірити. Моїй версії не повірять. Які в мене докази, крім слів? Джейсон роками уникав покарання. Можливо, немає жодних доказів, що він був ДТ. Вона знітилася. Я їм не довіряю, Раві. Я вже довіряла поліції, і вони підводили мене кожного разу. Якщо ми подзвонимо їм, найімовірніше, я проведу решту життя у в'язниці за вбивство. Гокінс уже вважає мене неврівноваженою. І, можливо, я така. Я вбила його, Раві. Я знала, що роблю, і навіть не впевнена, що шкодую про це. Бо він хотів тебе вбити. Бо він монстр. Сказав Раві, потягнувся до її руки, але згадав про кров і опустив її. Світ став кращим без нього, безпечнішим. «Так і є», – погодилася вона, ще раз озирнувшись, перевіряючи, чи Джейсон не ворушиться, не слухає. «Але ніхто цього не зрозуміє. То що ж нам до біса робити?» – запитав Раві, переступаючи з ноги на ногу, губи тремтіли. «Ти не можеш сісти за вбивство». Це несправедливо, це не те, що сталося. Ти, не знаю, чи можна сказати, що це було правильно, але це точно не було злом. Це не те, що він робив із тими жінками. Він заслужив це. Я не хочу тебе втратити. Я не можу тебе втратити. Це все твоє життя, Піпа. Наше життя. «Я знаю», – сказала вона, і новий страх оселився в її голові. Але там було щось іще, що стримувало це – План, їм просто потрібен був план. Може все-таки піти в поліцію і пояснити? Почав Раві, кусаючи губу, ще раз кинув погляд на ті ноги. Помовчав ще трохи, очі бігали, думки працювали. Ми не можемо йти в поліцію. Вони ж помилилися із Салом, така? Із Джеймі Рейнольдсом. І чи довірю я журі з дванадцяти людей твоє життя? Як те, що виправдало Макса Гастінгса? Ні, ні за що, не тебе занадто важлива. Піп хотіла взяти його за руку, відчути тепло, як їхні пальці переплітаються. Команда Раві і Піп «Дім». Вони дивилися одне одному в очі. Мовчазна розмова у поглядах. Нарешті Раві кліпнув. «То що ми? Як нам це приховати?» Спитав він, і питання було майже смішним. Як уникнути покарання за вбивство? «Ну, теоретично. Ми, не знаю, поховаємо його десь, щоб ніхто не знайшов». Піп похитала головою. Ні, їх усе одно знаходять, зрештою, як Енді. Вона глибоко вдихнула. Я вивчила багато справ про вбивства, як і ти прослухала сотні подкастів про злочини. Є лише один спосіб уникнути покарання. Який? Не залишати доказів і не бути тут у час смерті. Мати залізне алібі в іншому місці під час визначеного часу смерті. Але ж ти була тут. Раві подивився на неї. «О, котрій це? О, котрій ти?» Піп подивилася на годинник на лівому телефоні Джейсона. «Думаю, це сталося десь о пів на сьому, тобто майже одна година пройшла. Чий це телефон?» Кивнув Раві на нього. «Ти ж не дзвонила мені з його телефону?» «Ні-ні, це лівий телефон. Не мій, Джейсона, але...» Її голос урвався, бо в очах Раві з'явилося питання. І Піп зрозуміла час розповісти». Тепер у них були ще більші секрети, не залишилося місця для цього...